Доставка повідомлень У тілі людини є кілька залоз, їх називають ендокринними, які виробляють особливі речовини – гормони. Гормони надходять із залоз відразу в кров і з її потоком дуже швидко розносяться по організму. Вони впливають на багато органів і цілі системи, змінюючи режим їхньої роботи. Гормон адреналін, який іноді називають гормоном гніву і страху, виділяє так звана коркова речовина надниркової залози. З дією адреналіну всі ми добре знайомі. У людини, яка чогось злякалася, гнівається, лютує або виявляє будь-яке інше сильне почуття, частіше є дихання і серцевиття, підвищується артеріальний тиск. А в плазмі крові у цей момент різко зростає міст цукру – Основного палива для клітин. Усе це прояв дії адреналіну. Фактично в небезпечних ситуаціях цей гормон миттєво запускає резервні потужності організму. Трохи пізніше ми вирішуємо, що треба робити. Відскочити в бік, на навтюки або відбити напад. Але наш організм уже підготувався до всіх цих дій. Найважливіша ендокринна залоза – Гіпофіз розташовується в головному мозку. Розміром гіпофіз згорошено завбільшки, але ця маленька залоза за допомогою гормонів, що вона виробляє, керує роботою всіх інших ендокринних залоз. Недарма її називають диригентом ендокринної системи. Гіпофіз важливий і тим, що у ньому утворюється гормон росту. Він від самого народження впливає на ріст і розвиток усіх клітин і тканин організму. Якщо гормону зросту виробляється занадто багато, то дитина виросте велетнем. а якщо занадто мало, то стане карликом. Зараз лікарі знайшли спосіб боротися з відхиленнями в рості. Наприклад, якщо дитині бракує гормону росту, то їй вводять штучно створений гормон, і вона наздоганяє своїх однолітків. Між частинами підшлункової залози вкраплені численні групи клітин так звані острівці Лангерганса. Вони виділяють гормони інсулін і глюкагон, які впливають на обмін вуглеводів. Глюкагон підвищує, а інсулін знижує рівень цукру в крові. При нестачі інсуліну виникає важке захворювання – цукровий діабет. Найвищою людиною був народжений у 1881 році Віктор Махнов. Його зріст був 275 см. А найменшою була Поліна Мастере, яка жила у XIX столітті, лише 59 сантиметрів. Ця тендітна і витончена, як статуетка, дівчина, виступала у цирку,